яка стояла на вершині пагорба. Там були і обіцяні коктейлі, і чудовий набір вишуканих закусок, і святкова ілюмінація, і приглушена музика. А сам Блум, бездоганно одягнений, веселий і навіть башкетний у міру пристойності, являв собою привітного господаря. Це було торжество веселої добросердечності. Джеймс Пріс спізнювався. І я бачив, що Блум, що раз у раз поглядав на двері, почав похмурніти. Але тут з'явився Пріс, який точно електромагніт створював навколо себе поле безбарвності та зневіри, що не піддається впливу веселого шуму та абсолютної пишності. У мене не знайшлося точніших слів. Їх просто неможливо було знайти. Хоча, втім, це могло бути і через те, що мені самому полагкотіли дві порції Мартіні. Побачивши Пріса, Блум миттєво розцвів. Він стрілою промчав через натовп, схопив Пріса за руку і буквально поволік його до борту. «Джим, радий вас бачити!» «Що будете пити?» «Чорт, я вже зовсім зібрався все відкласти!» Адже нам не обійтись без вас, зірки першої величини!» Він стиснув руку Пріса. «Усіми своїми успіхами ми завдячуємо вашій теорії. Ми, прості, смертні і кроку, ступити не могли без вас. Зовсім небагато людей, які можуть вказувати нам шлях!» Блум говорив з ентузіазмом, він виявляв вдячність, бо тепер міг собі це дозволити. Він підносив Пріса до небес. Пріс намагався відмовлятися від випивки і щось пробурмотів собі підніс, але в його руку вже вставили склянку і Блум підняв свій громовий голос. Джентльмени, хвилинку уваги! Я піднімаю тост за професора Пріса. За цей найбільший розум із часів Ейнштейна двічі лауреата Нобелівської премії, творця теорії двох полів та натхненника експерименту, який нам зараз належить побачити. Хоча професор і вважав, що установка працювати не буде, і мав мужність заявити про це публічно. На його обличчі промайнула усмішка, а Пріс став похмурішим, ніж можна собі уявити. «Але тепер, коли професор Пріс тут, з нами, – продовжував Блум, – і ми підняли цей наш тост – Перейдемо до справи. Прошу за мною, джентльмени! Приміщення для демонстрації було обрано ще вдалішим, ніж минулого разу. Лабораторія була на останньому поверсі. В антигравітаційній установці використовувались різні магніти. Готовий присягнутися, ще менших розмірів. І наскільки я міг судити, перед нами були ті самі ваги Месбауера, Але принаймні одна річ була зовсім новою. І вона більш ніж будь-що привертала до себе загальну увагу. Вона вразила нас усіх. Це був більярдний стіл, над яким знаходився один із полюсів магніту. Інший полюс був під столом. У самому центрі столу був наскрізний отвір діаметром у фут. І, мабуть, передбачалося, що зона нульової гравітації, якщо вона буде створена пройде через отвір. Безсумнівно, цей сюрреалістичний прийом призначався у тому, щоб підкреслити повновту перемоги над Прісом. Це була ще одна версія їхньої вічної боротьби за більярдним столом. І Блум мав намір виграти. Не знаю, чи правильно зрозуміли значення цього символу інші репортери, але щодо Пріса я не сумнівався. Я озирнувся і побачив, що він все ще тримав склянку, яку йому насильно вручили. Пріс майже ніколи не пив, але зараз він підніс склянку до губ і осушив її за два ковтки. Потім він дивився на більярдну кулю, і мені не треба було володіти даром ясновидця, щоб відчути, що він поставився до цього так, ніби Блум клацнув перед його носом пальцями. Блум підвів нас до 20 крісел, які оточували стіл із трьох боків. Четверта мала служити робочим майданчиком. Пріса вічливо посадили за особливе крісло, звідки було видно найкраще він кинув швидкий погляд на стереотелекамери, вони вже працювали. Мабуть, у нього майнула думка про те, щоб негайно встати і піти, але він тут же взяв себе в руки розуміючи, що тепер, при повному близьку наведених на нього телеочей планети, це неможливо. По суті, сам експеримент був простий, і всіх хвилювали тільки результати. На видному місці стояли великі диски із шкалою, де замірялася витрата енергії. Було ще кілька лічильників, які перетворювали показання терезів мес так, щоб усім було видно. Блум передбачив все для зручності спостерігачів. Сердечним голосом Блум пояснював кожен свій крок, зрідка роблячи паузи, про яких він звертався до Пріса за підтвердженням. І воно одразу слідувало. Блум не робив цього занадто часто, щоб ніхто з репортерів не помітив каверзи. Але досить часто, щоб Пріс почував себе так, ніби його «неквапом», насаджують на рожен. Зі свого крісла я чудово бачив і те, що відбувалось на столі, і обличчя Пріса, який сидів навпроти мене. Він був схожий на людину, що раптом потрапила в пекло. Всім відомо, що Блуму вдалося досягти свого. Терези Месбауера у міру того, як підвищувалась напруженість електромагнітного поля, фіксували поступове зменшення гравітації. Коли червона стрілка зробила крок за позначку 0,52G, пролунали оплески. Якщо ви пам'ятаєте, впевненим голосом сказав Блум, 0,52G – рекордне досягнення попереднього експерименту. Але по суті, ми вже перевершили це досягнення, якщо зважити на витрату енергії – яка становить менше 10% аналогічних витрат попереднього експерименту. А тепер ми підемо далі. Блум, я думаю, навмисно, щоб зробити напружене очікування ще більш хвилюючим, уповільнив просування стрілки до кінця шкали, і стереотелекамери заметалися у виборі об'єкта між отвором у столі і лічильником, що наочно відтворювала показання вагмес Бауера. Джентльмени, у сумці праворуч на кожному кріслі ви знайдете чорні захисні окуляри. Будь ласка, надягніть їх. Як тільки буде створено антигравітацію, виникне освічення, що супроводжується інтенсивним ультрафіолетовим випромінюванням». Він одягнув окуляри, і тут же в залі почувся легкий шурхіт. Інші наслідували прикладу Блума. Останню хвилину, поки червона стрілка повільно підбиралась до нуля, всі сиділи, затамувавши подих. Стрілка завмерла і в ту ж мить між полюсами магніту спалахнув світловий циліндр. Двадцять людей одночасно перехопили подих. «Містер Блум, чим викликане світло?» «Це характерно для нульової гравітації». Спокійно сказав Блум, що, звичайно, не було задовільною відповіддю. Репортери вже схопилися зі своїх місць і юрмились навколо столу. Блум замахав на них руками. Джентльмени, станьте подалі. І тільки Пріс продовжував сидіти у своєму кріслі. Очевидно, він повністю пішов у себе у власні думки і я цілком упевнений, що за чорними окулярами вже таїлась можливість того, що сталося потім. Я не бачив виразу його очей, не міг побачити. Але кому в цей момент була справа до того, що дозрівало там, за окулярами, в голові Пріса? Втім, якби не було окулярів, ми б все одно не здогадалися, хоча хто може це знати напевно. Блум знову підняв голос. Увага! Демонстрація ще не скінчилася. Досі ми лише повторювали те, що робилося мною раніше. Я довів можливість отримання нульової гравітації та показав, як це зробити практично. А тепер я хочу продемонструвати вам одну із можливостей застосування нульової гравітації. Те, що ми зараз побачимо, ще ніколи і нікому, навіть мені, не доводилось бачити. «Я не проводив експериментів у цьому напрямку. Як мені не хотілося, бо вважав, що честь це зробити по праву належить професору Прісу». Пріс різко глянув на нього. «Зробити що?» – перепитав він. «Професор Пріс», – сказав Блум широко посміхаючись. «Я б хотів, щоб ви здійснили перший експеримент – мета якого – встановити результат взаємодії твердого тіла із антигравітаційним полем. Прошу всіх звернути увагу на те, де знаходиться зона нульової гравітації – посередині більярдного столу. Усьому світові, професоре, відома ваша феноменальна майстерність гри у більярд – талант, який поступається хіба що вашим же разючим здібностям у галузі теоретичної фізики. «Прошу вас пробити кулю так, щоб вона перетнула зону нульової гравітації!» І він нетерпляче простягнув професору кий і кулю. Очі Пріса, невидимі під захисними окулярами, дивилися на обидва предмети. Потім він повільно, дуже невпевнено, взяв їх до рук. «Хотів би я знати, що зараз висловлювали його очі». І ще якою мірою рішення змусити Пріса зіграти в більярд було викликане образою Блума, завданою його заявою Пріса, тим самим, яке я вже наводив. І чи немає і моєї частки провини у тому, що сталося за кілька хвилин? Будь ласка, професора, підійдіть до столу і поступіться мені вашим місцем. З цієї хвилини... Експеримент проводите ви. Дійте!» Блум сів у крісло, але продовжував говорити, і голос його з кожною миттю все більше нагадував орган. Як тільки більярдна куля потрапить у зону нульової гравітації, вона відразу опиниться поза діями гравітаційного поля Землі. Він залишиться нерухомим, тоді як Земля продовжить своє обертання навколо осі та навколо Сонця. На нашій широті у цей час доби мною зроблено відповідні розрахунки. Земля, якщо можна так висловитись, піде вниз з-під кулі. Ми рухатимемось разом із землею. Куля залишатиметься у тій же точці простору. Нам здасться, що куля підскочить вгору. Увага! Різ заумер перед столом, ніби його раптом паралізувало. Чи було це здивуванням? Чи захопленням? Я не знаю. І не впізнаю ніколи. Чи зробив він рух, щоб нарешті перервати розголоси Блума? Чи він просто страждав від болісного небажання грати ганебну роль у грі, яку йому нав'язав суперник? Пріс повернувся до більярдного столу, подивився на кулю, а потім озернувся на Блума. Всі репортери стовбичили навколо нього так близько, як тільки могли, щоб краще все розглянути. І лише один Блум сидів у кріслі з непричетним виглядом, усміхаючись. Він, звичайно, не стежив ні за столом, ні за кулею, ні за зоною нульової гравітації. Наскільки я міг бачити, із поправкою на окуляри він стежив за Прісом. Пріс знову повернувся до столу і поставив кулю на сукно. У цій виставі він мав підняти за навісу перед останньою дією, яка принесе остаточний і драматичний тріумф Блуму, а йому, прісу, людині, яка стверджувала, що це неможливо, зробить посміховицьком на віки вічні. Мабуть, він відчував, що він не має жодного виходу, але, може бути, впевненим ударом він привів кулю в рух. Куля котилася не швидко, і всі стежили за нею, не відриваючись. Вона вдарилась об борт і зрекошетила. Потім куля покотилася ще повільніше, ніби Пріс навмисно драматизував ситуацію, щоб зробити тріумф Блума ще блискавичнішим. Мені було все добре видно. Я стояв біля самого краю столу, майже поруч із Прісом. Я бачив, як куля наближалася до стопчика повітря, що світилося, і бачив блума, вірніше те, що проглядалося за світловим циліндром. Куля досягла межі зони нульової гравітації, на мить повисла над краєм отвору в столі і зникла із сліпучим спалахом і жахливим гуркотом, залишаючи після себе несподіваний запах паленої ганчірки. Ми заволали, ми всі заволали. Потім, разом із усім світом, я бачив цю сцену на екранах стереобачення. Я бачив себе у фільмі, що зафіксував ці 15 секунд загального збентеження і не міг пізнати свого обличчя. 15 секунд. Потім ми згадали про Блума. Він, як і раніше сидів у кріслі, схрестивши руки, але в його тулубі була дірка розміром із більярдну кулю пробивши руки, що лежали на грудях, куля пройшла на виліт. Більшість серця, як було встановлено при розтині, виявилась вибитою із того ж зовсім акуратного отвору. Вимкнули установку, викликали поліцію, забрали пріса, який перебував у стані колапсу. Правду кажучи, я й сам був не надто кращим. І якщо хтось із присутніх репортерів буде говорити, що він залишався холоднокровним, Знаєте, він просто холоднокровний брехун. Я зустрівся із Прісом лише через кілька місяців. Він трохи схуд, але виглядав цілком добре. На обличчі Пріса грав рум'янець, і в його образі з'явилася рішучість. Так розкішно одягненим я його ще ніколи не бачив. «Тепер мені зрозуміло, що сталося», – сказав він. «Якби я мав час подумати...» Я б і тоді все знав, але я тугодум, а бідному Еду так не терпілося швидше влаштувати цю виставу. Та ще він її так добре поставив, що захопив і мене за собою. Я, звичайно, всіляко намагаюся відшкодувати частину того збитку, мимовільним винуватцем якого я став. Але вам не повернути, Блума, до життя». Безпристрасно сказав я. Звичайно, ні, відповів він не менш безпристрасно. Але ж треба подбати й про Bloom Enterprises. Те, що сталося під час демонстрації на очах у всього світу, найгірша реклама нульової гравітації. І мені видається вкрай важливим внести повну ясність у цю історію. Ось чому я запросив вас. До ваших послуг, сер. Не будь я тугодумом, я б тоді зрозумів, що Блум ніс чисту нісенітницю, коли говорив про те, як куля підніметься в зону нульової гравітації. Цього не могло бути. Якби Блум так не зневажав теорію і не хвалився своїм невіглаством, він би й сам це чудово знав. Рух Землі продовжував Пріс. Далеко не єдиний рух, що має відношення до такого експерименту. Сонце саме рухається гігантською орбітою навколо центру Чумацького шляху. І наша галактика теж рухається поки що не встановленою траєкторією. Поміщаючи кулю в зону нульової гравітації, потрібно було врахувати, що на кулю не впливатиме жодна з цих рухів, і що, отже, вона раптово опиниться у стані абсолютного спокою, тоді як абсолютного спокою немає. Пріс повільно похитав головою. Біда Блума, як мені здається, була в тому, що думав про невагомість, яка існує в космічних кораблях, коли космонавт ширяє в кабіні. Тому Блум і сподівався, що куля попливе в повітрі. Але ж на космічному кораблі нульова гравітація зовсім не означає відсутність гравітації. Це всього лише результат взаємодії двох об'єктів – корабля і людини, яка перебуває в ньому, в яких одна й та ж швидкість вільного падіння, що відповідає гравітаційному полю Землі, так що і корабель, і людина нерухомі по відношенню один до одного. У випадку з нульовою гравітацією, якою вдалося досягти Блуму, відбулося повне розглажування гумового листка Всесвіту на даній ділянці, що означало зникнення маси. Все, щоб не виявилось у цьому полі, включаючи і захоплені ним молекули повітря і більярдну кулю, яку я загнав у неї, миттєво втрачає масу. «Об'єкт, який не має маси, може мати лише один рух?» Пріс зробив паузу, ніби запрошуючи поставити йому запитання. «Що ж це за рух, професоре? «Рух зі швидкістю світла», – відповів він. «Будь-який об'єкт, який не має маси, як, наприклад, нейтрино чи фотон, рухатиметься зі швидкістю світла доти, доки він існує». Світло рухається в такій швидкості тільки тому, що воно складається з фотонів. Ледве більярдна куля опинилася в зоні нульової гравітації. Вона тут же зникла зі швидкістю світла. Але хіба куля не повинна була знову знайти свою масу? Відразу ж, як тільки вона виявилась за межами зони нульової гравітації. Звичайно, так і сталося. Вона відразу виявилась схильною до дії гравітації і почала втрачати швидкість через терття поверхню більярдного столу. Але спробуйте уявити, якою величиною має бути сила тертя, щоб загальмувати об'єкт із масою більярдної кулі, що мчить зі швидкістю світла. У тисячну частку секунди куля пройшла крізь товщі атмосфери у сотні миль, і я сумніваюся, щоб при цьому її швидкість зменшилась більш ніж на кілька миль на секунду. Лише на кілька. Із 186 тисяч 282 миль. Проніжшись через більярдний стіл, куля легко пробила борт, пронизала бідного Еда і вилетіла у відкрите вікно. На щастя, ми знаходились на верхньому поверсі будівлі та ще й в ненаселеному районі. Якби ми були в місті, куля пробила б безліч будівель і могла вбити безліч людей. Зараз ця куля в космосі, далеко за межами сонячної системи, і вона продовжуватиме свій рух майже зі швидкістю світла доти, доки не зустріне на своєму шляху перешкоди досить велику, щоб зупинити її. І тоді станеться жахливий вибух, який залишить по собі гігантський кратер. Я пограв своєю уявою і не міг сказати, що мені сподобалось те, що я уявив. «Але як це може бути?» – запитав я. «Більярдна куля, коли вона підкотилась до поля нульової гравітації, майже зовсім зупинилася. Я сам бачив це. А ви стверджуєте, що він зник, несучи у собі неймовірний запас кінетичної енергії. Звідки вона взялась?» Пріз незав плечима. Так нізвідки закон збереження енергії залишається в силі тільки в межах застосування загальної теорії відносності, тобто на гумовому листі, покритому лунками. Де б нам не вдалося розгладити аркуш, теорія відносності втрачає сенс, і тоді можна як створювати, так і знищувати енергію. Цим пояснюється радіація вздовж циліндричної поверхні зони нульової гравітації. Причину радіації, як ви пам'ятаєте, Блум не пояснив. І боюсь, що це йому було не під силу. Якби він спершу сам поставив цей експеримент, він би не виявив такої дурної безтурботливості. Чим же викликана ця радіація, сер. Молекулами повітря, що опинилися в полі. Кожна з них ми Кттєво пришвидшувалось до швидкості світла і відносилось геть. Але це лише молекули, а не більярдні кулі, і вони зупинялися опором повітря, а кінетична енергія перетворювалася на радіацію. Радіація не припинялася на жодну мить, тому що в будь-який нескінченно малому відрізку часу в зоні нульової гравітації потрапляли все нові й нові молекули і, знаходячи швидкість світла, перетворювались на світіння. Отже, енергія створювалася безперервно? Абсолютно вірно. Саме це необхідно роз'яснити широкому загалу. Насамперед, антигравітаційна установка не апарат для запуску космічних кораблів, і не революція в механіці. Скоріше, це джерело нескінченного запасу вільної енергії, оскільки частину виробленої енергії можна використовувати для підтримки поля, яке зберігається плоским в даній ділянці Всесвіту. Сам того не знаючи, Ед Блум побудував не тільки антигравітаційну установку, а й перший успішно працюючий вічний двигун першого роду, той, який сам створює енергію з нічого. «Ця більярдна куля могла вбити будь-кого з нас?» – запитав я. «Я вас правильно зрозумів, професоре. Він, мабуть, міг обрати будь-який напрямок. Що стосується фотонів, що не мають маси, що випускаються будь-яким джерелом світлом, то вони дійсно розлітаються в довільних напрямках. Ось чому свічка посилає світло у всіх напрямках. Маси молекули повітря, що втратились, теж розлітаються із зони нульової гравітації в усіх напрямках чим і пояснюється радіаційна суцільна циліндричної форми. Але більярдна куля – одна. Він міг би рушити в будь-якому напрямку, але він повинен вибрати один єдиний напрямок – випадковий, і ось на цьому випадковому шляху і виявився Ед. Ось як це було. Усі знають, що сталося загалом. Генеральний директор «Блум Ентерпрайзіс» Був обраним Пріс, і незабаром він став таким же багатим і знаменитим, яким колись був Блум. І крім того, Пріс мав ще й дві Нобелівські премії. Але тільки... Я продовжував розмірковувати над тим, що сказав Пріс. Фотони, що розпускаються джерелом світла, розлітаються у всіх напрямках тому що вони виникають випадково, і для них, так би мовити, немає більшої причини обрати один напрямок, а не інший. Молекули повітря розлітаються із зони нульової гравітації теж в усіх напрямках, оскільки вони потрапляють у нього із різних напрямків. Але як повинна повестись більярдна куля, яка потрапляє в зону нульової гравітації, рухаючись по певній траєкторії? Чи збереже вона напрямок свого руху? Чи він зміниться? Я дуже обережно ставив такі питання, але фізики-теоретики, мабуть, і самі не мають впевненості з цього приводу. Не вдалося мені знайти жодних відомостей про те, що Bloom Enterprises – єдина на Землі установка, яка займається дослідженням нульової гравітації. Хтось із цієї установки сказав мені, що принцип невизначеності гарантує випадковість спрямування виліту для будь-якого об'єкта, що потрапив у зону будь-якої траєкторії. Але тоді чому би їм не поставити такий експеримент? А що коли один раз у житті мозок пріса спрацював швидко? Чи не могло так статися, що вже зовсім було загнаного в кут пріса, раптом осяяло. Він зосередив свою увагу на світінні, що оточувало зону нульової гравітації. Він зміг здогадатися про причину радіації та збагнути, що будь-який предмет, що потрапить в цю зону, миттєво здобуде швидкість світла. Але тоді чому він нічого не сказав? Одне для мене було безперечне. Ніщо з того, що робив Пріс за більярдним столом, не могло бути випадковим. Він – фахівець у цій грі, і більярдна куля могла повестись тільки так, як забажає Пріс. Я стояв поряд. Я бачив, як він швидко оглянув на Блума, а потім на стіл, неначе прикидаючи потрібний кут. Я стежив за тим, як він пробив кулю. Я бачив, як куля відскочила від борту і увійшла в зону нульової гравітації, рухаючись по заданому напрямку. Коли куля котилась до зони нульової гравітації, вона була націлена у саме серце Блума. Це нещасний випадок, збіг, а можливо, вбивство. Кінець книги